A János írása szerint való szent evangélium, tizedik fejezet. Bizony, bizony mondom néktek, aki nem az ajtó be a juhok aklába, hanem más onnan tolva az és rabló, aki pedig az ajtó be a juhok pásztora az. Ennek az ajtónáló álló ajtót nyit, és a juhok hallgattak annak szavára, és a maga juhait nevőkön szólítja és kivezeti őket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 Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó, ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kijár majd, és legelőtt talál. A tolvaj nem egyébért jöj, hanem hogy lopjon, és őjön, és pusztítson, én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek. Én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor életét adja a juhokért, a béres pedig, és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat, és elfut. És a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyém. Amiként ismer engem az atya,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 Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én atyámtól. Újra hasonlást lőn a zsidók között ebeszédek miatt. És sokan mondják vala közülök: ördög van benne és bolondozik, mit hallgattok rá. Mások mondának, ezek nem ördöngösnek beszédei. Vajon az ördög megnyithatja javakok szemeit? Lőn pedig Jeruzsálemben a templomszentelés ünnepe és vala. És évűs a templomban, a Salamon tornácában járvala. Körülvevék azért őt a zsidók, és mondának néki, Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván. Felele nékik, Jézus, megmondtam néktek, és nem hiszitek. A cselekedetek, amelyeket én cselekszem, az én atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam. De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok. Amint megmondtam néktek, az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyámnak kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Ismét köveket ragadának azért a zsidók, hogy megkövezzék őt. Felele nékik Jézus. Sok jó dolgot mutattam néktek az én atyámtól, azok közül melyik dologért köveztek meg engem. Felelének Jézus. a zsidók mondván. Jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért. Tudnélik, hogy te emberlétedre, Istenné teszed magadat. Felele nékik Jézus. Nincs-e megírva a ti törvényetekben? Én mondám, istenek vagytok. Ha azokat isteneknek mondá, akikhez az Isten beszédelőn és az írás fel nem bontható, arról mondjátok, Éti, akit az atya megszentelt és elküldött e világra. Károm lesz szóz, mivel, hogy azt mondám, az Isten fia vagyok.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 És sokan menének ő hozzá, és mondják vala, hogy János nem tett ugyan semmi csodát, de mindaz, amit János efelől mondott, igaz vala. És sokan hívének ott ő benne.